Mm. a veure, de culturar per saber coses curioses sempre ens anem... en tenim moltes de curioses al costat però ja en parlem moltes vegades i moltes ja les sabem nosaltres doncs pues anem a parlar de les que verdament estan més lluny a veure eh que aquí nosaltres tenim llegendes i eh que nosaltres expliquem contes a la mainada almenys almenys, perdó, almenys jo diria que també és bonic explicar contes a la mainada. Perquè ara, a veure, tenim, no sé si és un avantatge o una desavantatge. Quan volem que una criatura calli, quasi sempre, ui, això és que ho estic veient a tot arreu, eh? fins i tot i a casa, li posen una a sobre mateix un, re, un mòbil, per exemple, ja dic un mòbil, per ser el més fàcil. Un mòbil, li busquen dibuixos animats o li busquen una altra cosa. A veure, jo recordo, encara de quan era petita, que això, vull dir, bueno, ni somiar-ho no, però me'n recordo que, una paraula, els contes, els contes agradaven molt. I, perdó, i els contes segueixen agradant, perquè les biblioteques públiques Fan, o sigui, re, porten una persona que expliqui contes, ho estan fent a tot arreu. I la mainada està quieta, la mainada mira i la mainada escolta. El que passa, que en les famílies tothom va desbarat i jo crec que molts d'ells ni se'n recorden dels contes que havien escoltat i que és més fàcil per ells posar-los això i que callin. Però, verdaderament, a mi m'agrada més el conte explicat. No vull enganyar, m'agrada més el conte explicat. Els contes explicats. A veure, jo he vist a les biblioteques com ensenyen la persona o el noi o la noia o les noies o les noies que expliquen els contes. És preciós, ho vius. Val, però ho vius a la teva manera i et fas la teva imatge en canvi, quan t'ho posen davant, tot ja t'ho donen fet. És que no tens temps ni de pensar. Si t'expliquen alguna cosa, el teu cap reflexiona i busca... Diuen, en un palau hi havia un príncep, posem el cas. El palau ja te l'imagines. Cada criatureta se l'imagina d'una manera. Un se'l deu imaginar rosa, blanc, groc, amb torres, l'altre sense. És veritat, és imaginació. En canvi, quan veus... Ja no tens imaginació, ja ho tens tot, ja t'ho donat tot. Per tant, per això m'agraden els contes. A veure, vaig sentir un conte que vaig demanar, i això sí que ho vaig demanar, que em diguessin de què anava, perquè jo no l'entenia. Àfrica, Àfrica, eh? O sí. Sigui, amb, un, amb una escola d'un poblet de l'Àfrica, Resulta que hi havien tot de criaturetes assentades amb uns bancs que era, eren, era un lloc no era una ciutat, era un poble. I doncs el col·legi deurien dhaver hi doncs, no sé potser 30, 40 nens i nenes barrejats, amb uns bancs llargs, amb una ta, una sola taula llarga, una altra sola... O sigui, no era individual, hi havien no sé... Potser deu persones a cada taula, N -n -n nens i nenes, eh? I després, a la porta, que no tenia porta, el col·legi era com si fos a l'aire lliure, però cobert, i eh, el cantó seria la porta, per entendre'ns, a l'esquena de les criatures, a darrere, eh, hi havia gent més gran, que com que no hi havia prou bancs, estaven drets escoltant. <t Dogs> I tothom un silenci impressionant. I la llegenda, només vaig veure que en una pissarra hi havien mm, dibuixat dos micos, micos o monos, no sé què eren, micos o monos, amb uns cabells així tots esbarats, i estaven passejant nosaltres per allà, i ens mm, van saludant-se perquè eren turistes, nosaltres vam fer així, i l... veig veure els crios que la professora només va fer... Volem dir, saludeu, i van fer així, i en seguida a treballar. I quan suposo que estaven al final d'un conte, d'una llegenda, perquè el temps de, de passejar-nos per tot aquell tros, van acabar i van sortir els crios. I llavors jo vaig parlar que la, la noia... Que era que estava, que havia parlat amb els nens o que ensenyava. Jo vaig pensar que era un conte o el goixí no sabia lo que era però com que tots escoltaven i hi havia uns micos uns monos a la, a la pissarra dibuixats vaig pensar que estava explicant algo i li vaig dir a més ella no era africana, era una noia que venia venia de Bretanya i Bueno, m'havia demanat per anar treballant allà per a ensenyar els crius. I li vaig dir que, que, que els monos i els micos que hi havia a la, passà, a la pissarra, i ja em va explicar, diu, els explicava la llegenda d'aquí a l'Àfrica, que els hi encanta. Di home, explica'm a l'amic, que també m'agrada. Bé, bueno, doncs, pues, la llegenda vaig explicar-la jo ara. La, una llegenda, igual que nosaltres expliquem coses amb petofet, que, que, el capgror... Eh que tenim unes llegendes típiques nostres? que no les, no les diuen en els altres llocs. Doncs, pues bueno, tenim la de les cabretes. Són llegendes nostres, però pues allà hi han llegendes seves. Diu que fa mil d'anys, o sigui, els monos, els micos, els, els monos, tot, o sigui, tota la raça de monos, micos i tots aquests, vivien amb els humans. Això és el que els expliquen als nens d'allà. Vivien i treballaven junts. Però un dia... Els homes, a mi m'encanta en aquestes llegendes. Un dia els homes, els homes eh? no els, no els micos ni els monos, van, van volgué fer una festa i van fer una festa i el, el, el propietari o el jefe va posar-hi una beguda que era una beguda que els, els irritava o que com si estiguessim beguts, vale? Una beguda, i estem parlant de molts anys enrere, imaginen, que són llegendes. I què va passar? Doncs que amb una paraula el... ell el estava, o sigui, els monos i els certs humans van estar junts, vale? Però els monos aquell dia no no els hi va agradar lo que van veure. Els altres van quedar-se pràcticament borratxos o vos i els altres van quedant bé. Un dia un dia o si sigui, un dia que va tornar a passar una festa d'aquesta, només, només van veure els humans altra vegada, però no van veure els monos. I què van passar els monos es van riure dels homes. Dels, dels homes, per què? perquè anaven de cantó, perquè reien perquè vomitaven lo bueno, que passa quan veus alguna cosa ja ho sabem lo que és no? i els monos es van enfadar Ai, els monos el, el jefe es va enfadar es van enfadar perquè va dir ostres, perquè tenen rius de vi i ells en reien perquè els veia d'aquesta manera diguéssim, que anaven d'un cantó a l'altre i que feien unes tonteries que no eren normals i bé, es van enfadar aquest jefe, un jefe de la, de, de, del poble el que fos, es va enfadar i va dir, sí, doncs pues ara treballareu per nosaltres. No, no serem tots iguals. Vosaltres treballareu per nosaltres. I els monos van dir que no, que ells no treballarien per ells, que ells treballaven amb ells, però no els servirien mai. Ui, mare de Déu, mare de Déu, mare de Déu. Abans què van fer? Aquest senyor es va enfadar moltíssim aquest que era l'amo potser del poble es va enfadar, al jefe, el que sigui i va dir, tinc que castigar-los perquè jo, o sigui, no vull que treballin amb nosaltres vull que ens serveixin a nosaltres diu, però tinc que fer alguna cosa perquè els tinc que castigar aquest home era dolent per l'obús va agafar i va fer una festa i els hi va dir, veniu, ja sé que no bebeu venirniu i en el, en el lloc on els monos es van quedar que no que no volien veure, perquè no volien, l'hoà, els, els humans els hi van barrejar amb el menjar o amb el que sigui de l' que ells tenien, que no era la beguda d'ells, però els van barrejar. i ells no se'n van donar compte, claro? Perquè si els de bevien directament directament aixins en aquests els hi van barrejar amb el menjar-lo que sí, la qüestió que els hi va passar. que els monos aviat els van començar a posar beguts, beguts o van començar a fer tonteries, Van començar a ballar i al cap d'un rato van notar que no podien obrir els ulls amb una paraula com si es dormissin, no podien obrir els ulls i es van quedar dormits. Aleshores, què van fer el, el, el jefe aquell dels homes? Va dir, ara els castigaré. Va agafar, els va fer lligar tots, tots lligats, i quan els, els humans, ai, els humans, els monos, van obrir els ulls, es van donar compte al cap de moltes hores de que estaven lligats completament pels homes, cosa que mai havien estat lligats. Eren sempre igual que els humans treballaven els dos junts. S'ajudaven. Les Aleshores, els monus es van queixar i van dir no. Des que et vas burlar de jo, que sóc el jefe, ja no us volem anar aquí. I els van, els van donar molts cops, van agafar, els van, els van fer de tot. Els van fer de tot. I llavors, què van fer? Això és la llegenda, eh? perquè expliquen en els crios. Els humans, en aquell moment es van tornar dolents, igual que el jefe, i els van tallar la llengua a tots els monos, pobrets. I diuen, els expliquen, que des que va passar això, que aquell, aquell jefe humà es va enfadar perquè es van enriure d'ells perquè havien begut i anaven de, per terra arrossegant-se i no caminaven bé, llavors, des d'aquell moment que els van tallar la llengua, els monos, quan volen dir alguna cosa fan uns clits especials per què? perquè des del moment que els van tallar la, la llenga ja van canviar completament i van fer només crits com fan ara aleshores a partir d'aquell moment els monos van desaparèixer de les, de les, dels poblats o de les zones on vivien els sers humans i els expliquen en els crius que per això els monos els micos i tots aquests viuen en llocs apartats de la gent i que quan s'hi acosten, els hi tenen por. Els hi tenen por. Aquesta és una llegenda. És una llegenda que em va agradar molt em va explicar aquesta noia i diu, "Però és una llegenda típica d'aquí." Típica. És normal quan els monos veuen un mono, per què fa aquests crits? I llavors els pares o els avis o el que sigui, o lo que sigui, la mestra en aquest cas els explica el perquè. Per nosaltres no té res a veure. -hi però com que tot és bonic aprendre les llegendes que es poden donar en altres països, I pensat avui la farem perquè és bonica i bueno que té sentit, ni té sentit ni no té sentit, és una llegenda també tenim nosaltres de llegendes que si les anem a mirar allà hi han monos, micos hi ha arbres, hi ha selva aquí tenim altres coses, doncs altres coses però tot és curiós i bonic bé casa del temps com sempre. Amics, amigues, gràcies per estar amb tots nosaltres. I des d'aquí que llabreçada tan gran, tan gran, tan gran i aquell petó que no per falta mai per ningú. Aéu! A fins al dia vinent. Aéu a Déu. Aires de cultura a Ràdio Palafrugell. La cultura a l'abast de la mà.